Bovél CSELEI Rakjatok hatalmas tüzeket, adta ki az utasítást Buvilla szolgáknak. Minden kandallóban a repedésig lobogjon, hogy a meleg kiáradjon a folyosókra is. Szobáról szobára járt, és azon a címen, hogy munkára serkenti a szolgákat, megbénította őket. Aztán a felvonó híthossz alatt megszemlélte az őrséget, az első udvart felszóratta homokkal. De mert a homok sárrá vált, azonnal el is söpörtette. Utána az ajtók soha nem használt reteszeit meg zárait ellenőrizte. Ezzel a lázas azonban csak aggodalmát próbálta palástolni. – Meg fogja ölni, meg fogja ölni, hajtogatta szüntelen. Az egyik folyosón a feleségébe ütközött. – A királyné? – kérdezte. Klemencia királynénak aznap reggel már feladták az utolsó kenetet. Ezt az asszonyt, akinek szépségét két királyság magasztalta, most eltorzította, elpusztította a betegség. Orra kihegyesedett, megsárgult bőrén két livr nagyságú foltok vörös lettek, és szörnyű bűzt árasztott. Vizeletében vérnyomokat találtak. Egyre nehezebben lélegzett és nyögött, Mert nyakszírtjében és hasában elviselhetetlen fájdalmakat érzett. Félrebeszélt. Negyednapos láz, magyarázta Bovén úrasszony. A, a tudós asszony szerint, ha ezt a napot túléli, talán megmarad. Mao felajánlotta, hogy saját felcserét, Pavili magisztert küldi hozzá. Semmi áron, semmi áron kiáltotta buvél. senkit ne engedjünk ide, aki Máóhoz tartozik. A haldokló anya, a veszélyeztetett gyermek és több mint kétszáz báró, akiknek mindegyike népes kísérettel érkezik. Az ilyen felfordulás bizony jó alkalom lehet a merénylet elkövetésére. A gyermek nem maradhat a királyné melletti szobában, kezdte újra Buvél. Nem tudok elegendő fegyverest oda rendelni őrizetére, és a kárpitok mögött könnyen besúranhat valaki. Jókor jut eszedbe. Hová akarod tenni? A király szobájába. Oda meg lehet tiltani a belépés. Összenéztek, és mindketten ugyanazt gondolták. Ebben a szobában halt meg a civakodó. Készítesd elő azt a szobát, és élesszék fel ott is a tüzet. Erőszakoskodott buvél. Legyen, barátom, szót fogadok neked, de akár ötven fegyvernököt is rendelhetsz mellé, azzal sem akadályozhatod meg, hogy ne Máó tartsa a királyt, amikor majd bemutatja a báróknak. Én is mellette leszek. Ha ő egyszer elszánta magát, az orrod előtt is megöli, szegény hó uram, és észre sem veszed. Egy ötnapos csecsemő nem tud védekezni. Mau kihasznál majd egy köd kedvező pillanatot, hogy tűt szúrjon a fejelágyába. Mérget szagoltasson vele, vagy megfolytsa egy zsinórral. – No és akkor, mit akarsz, mit tegyek? – kiáltotta Bovill. – Mégsem mondhatod a régensnek. Nem akarjuk, hogy az anyósa vigye a királyt, mert félünk, hogy megöli. – Ej, hát persze, ezt valóban nem teheted. Nincs mit tennünk, csak imádkozhatunk az Istenhez, felelte Buvill úrasszony és eltávozott. A tanácstalan Buvil belépett a dajka szobájába. Maridek idek egyszerre szoptatta mindkét csecsemőt. Az egyik épp olyan mohó volt, mint a másik. Póha kis körmökkel belecsimpaszkodtak a mellébe, és hangosan cuppogtak. A nagy Mári a bővebb tejűnek ítélt bal nyújtotta a királynak. Mi történt, nagy uram? Egészen feldúltnak látszik, jegyezte meg. Bovil hosszú kardjára támaszkodva állt előtte, fekete-fehér fürtjei az arcába hullottak, és a páncélruháját kidomborító pocakjával egy jóságos, kövér arkangyalra hasonlított, akit egy kisgyermek felelősség teljes őrzésével bíztak meg. Mindez azért van, mert oly gyenge a mi kis urunk, oly gyenge, szólalt meg szomorúan. De nem, uram, ellenkezőleg, már összeszedte magát. Nézze, csak nem utolérte az enyémet. Bár a kapott orvosságok kissé felkavarják a gyomrom, mégis úgy tűnik, hogy neki jót tesznek. Bové kinyújtotta a kezét, és óvatosan megsimogatta a már szűke, pihés kis koponyát. Látja, ez nem olyan királyi, mint a többi, dünnyögte. Szép fülöp öreg szolgálja nem tudta, hogyan fejezze ki érzéseit. Amennyire csak vissza visszatudott emlékezni, Sőt, apja emlékeinek távlatából is, a monarchia, a királyság, Franciaország és mindaz, ami feladatainak értelme és gondjainak tárgya volt, összefüggött a királyok hosszú szilárd láncolatával, akik mind érettek, erősek voltak, hódolatot követeltek, és méltóságot árasztottak. Húsz éven át tologatta a karosszéket egy uralkodó alá, aki előtt remegett a keresztény világ. Soha nem hitte volna, hogy ez a lánc ilyen hirtelen, egy rózsaszínű tejtől összemaszatolt álló kisgyermekké válik, egy parányi lánc szemé, akit akár két ujjal is össze lehetne morsolni. Igaz, hogy szépen gyarapodott, ismerte el, és ha a fején nem látszana a vasfogó, egyébként már halványuló nyoma, Alig különbözne a másik gyermektől. Ó, uram, az enyém nehezebb, mondta Mari. Ugye, második János, te vagy a nehezebb. Hirtelen elpirult és magyarázkodni kezdett. Mivel mindkettőt Jánosnak nevezik, az enyémet második Jánosnak hívom. Talán helytelenül teszem? Buvil önkéntelen udvariassággal círógatta meg a másik csecsemő fejét is. Közben véletlenül megérintette Mári keblét. A fiatalasszony félreértette a mozdulatot, csak úgy, mint a kövérnemes úr makacsúrát rátapadó pillantását, és még erősebben elpirult. Mikor lesz már vége, hogy minden apróságra forróság önti el az arcom? Az optatás nem illetlen és nem kihívó dolog. Bové tulajdonképpen a két gyermeket hasonlította össze. Ekkor lépett a szobába Bovél úrasszony karján a király előkészített ruháival. Bovél az egyik sarokba húzta a feleségét. Azt hiszem, megtaláltam a megoldást, suttogta. Néhány percig halkan tanácskoztak. Bovél úrasszony elgondolkodva bólogatott, és közben kétszer is Márira pillantott. Te kérdezd meg, mondta végül. Engem nem szeret. Buvil visszatért a fiatal asszonyhoz. Mari, gyermekem, nagy szolgálatot fog tenni a mi kis királyunknak, akihez, amint látom, erősen ragaszkodik. Hamarosan megérkeznek a bárók, akiknek be kell mutatnunk a királyt. De mi féltjük őt a hidegtől, mert már a keresztelőn is görcsöket kapott tőle. Képzelje csak a hatást, ha, mint a múltkor, most is váratlanul vonaglani kezdene. Mindenki rögtön azt gondolná, hogy életképtelen, amint az ellenségei híreztelik róla. Mi, báró, katona emberek vagyunk, tehát szeretjük, ha a király már egészen zsenge korában is bizonyíték adja az erőnek. Ahogy az imént megjegyezte, az öngyermeke kövérebb és szebb küllemű. Őt szeretnénk bemutatni a király helyet. Mari kicsi nyugtalanul nézett Bovil óraszonyra, aki sietett kijelenteni. Én semmiről sem tehetek, ez a férjem ötlete. De nem bűn ilyesmit tenni, uram? kérdezte Mari. Bűn, gyermekem, de hisz erény az, ha védelmezi királyát. És nem először fordulna elő, hogy a vízna örökös helyett egy erőteljes gyermeket mutatnak be a népnek, bizonygatta tabú aki a jó célért még a hazugságtól sem riadt vissza. És nem fogják észrevenni. Hogyan vehetnék észre, kiáltotta Búvél úrasszony. mindkettő szőke, aztán ebben a korban minden gyermek hasonlít egymásra, és egyik napról a másikra meg is változik. Valóban kiismeri a királyt? Joinville uram nem lát, a régens rövidlátó, a hadak főparancsnoka pedig jobban kiismeri magát a lovak, mint az újszülöttek között. De nem fog csodálkozni, Ártó Ágróf nője, ha nem látja fején a vasfogó nyomát. Hogyan láthatná a főkötő, meg a korona alatt? Aztán ráadásul alig van fénye a napnak. Majd, hogy nem gyertyákat kell gyújtani, tette hozzá Búvél, és az ablakon keresztül a komor novemberi szürkeségre mutatott. Mari nem ellenkezett tovább. Alapjában véve meglehetősen megtisztelőnek tartotta a csere ötletét, és Bouvillnak csak csakis jó szándékot tulajdonított. Örömét lelte benne, hogy gyermekét királynak öltöztetheti, sejenbe pújálhatja, Aranyliliomokkal hímes kék palástocskát adhat rá, és fejére olyan főkötőt húzhat, amelyre aprócska koronát vartak. Már a szülés előtt elkészítették a kelengyen minden darabját. Milyen szép lesz az én kis Jánoskám, újjongott Mari. Korona, Uramisten, korona! Majd vissza kell látnod a királyodnak. Érted? Majd vissza kell adnod. Mint egy játékba vált, úgy ringatta gyermekét, Első János bölcsője előtt. Nézze, ször, nézze meg a tejtestvérét, Kicsi szolgáját, aki most felséget helyét foglalja el, Nehogy felséget megfászék. Elábrándozott. Majd ha mindezt elmesélem goccsónak, Majd ha elmondom neki, hogy a fiát mutatták be a báróknak. Különös élet a miénk, de nem cserélném el más élettel. Milyen jól tettem, hogy éppen őt, az én lombardomat szerettem meg. A szomszédos szobából áthallatszó hosszú nyögés vetett véget örömének. Istenem, a királyné, gondolta Mari. Megfeledkeztem a királynéról. A belépő fegyvernök a régens meg a bárók érkezését jelentette. Bovil úrasszony magához vette Mari gyermekét. A király szobájába viszem, mondotta, és a szertartás után is ott lesz, amíg az udvar el nem távozik. Nem mozduljon innen, Mari, amíg vissza nem térek, de ha a felállított őrség ellenére bárki is belépne ide, mondja azt, hogy a bölcsőben fekvő gyermek a fia.